și în și pe pământ, el tata, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță difuzarea programului numărul 168 în următoarele 30 de minute prin preotul Valeriu. Astăzi ne aflăm, iubiți ascultători, cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, la capitolul 19. Vom citi pentru început versetul 26, în care vom pătrunde imediat, după ce mai întâi vom afla scurte date biografice despre ucenicul Domnului, numit Filip. Ucenicul acesta s-a născut în Betsaida din Galileea. El a fost trimis ca misionar în țările păgâne din părțile Asiei. Acolo a lucrat cu multă sârguință în apostolia lui. Apoi a călătorit în Frigia și ajungând la Hierapolis a găsit locuitorii atât de fundați în idolatrie încât se închinau unui șarpe mare. Filip a convertit pe mulți la creștinism și a ajuns până acolo că au omorât șarpele. Lucrul acesta a înfuriat foarte mult pe conducători, mai ales pe preoți care câștigau bani mulți din superstițiile poporului și au ajuns până acolo încât au prins pe apostolul Filip, l-au aruncat în închisoare. El a fost bătut crunt, apoi l-au răstignit. Prietenul său, Bartolomeu, i-a coborât trupul în groapă și l-a înmormântat. Pentru aceasta era cât pe aici să împărtășească și el aceea soartă. Apostolul Filip a fost martirizat în anul 52 după Hristos, deci la vreo opt ani după omorârea lui Iacov. Când ne gândim, iubiți ascultători, cât de gata au fost ucenicii Domnului și toți cei din rândul martirilor să sufere prigoană, să sufere dureri, lipsuri, să sufere până la urmă chinurile morții, iar noi cei de astăzi, așa de repede ne necăjim și așa repede suntem gata de răzbunare când cineva doar ne vorbește de rău. Una lângă la ne face să roșim. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne ca și astăzi ascultând mesajul Tău să căpătăm mai multă cunoștință despre Domnul Isus și să căpătăm mai mult har și putere să fim la fel ca El, suferind. De dragul celor din jurul nostru pentru mântuirea lor Tot felul de nedreptăți Așa cum tu, Doamne Iisuse, ai suferit de dragul nostru Și cum noi n-am putut fi câștigați pentru tine Decât prin suferințele tale pe care le-ai suferit pe nedrept Ajută-ne să înțelegem că nici noi nu putem aduce altfel la tine Pe ai noștri, din familiile noastre sau pe prietenii noștri Decât suferinții noi pe nedrept din partea lor și din partea lumii Aceasta a fost calea ta pe pământ Iar noi ca urmașii tăi Trăgându-ne numele de la tine, din Hristos fiind creștini, nu putem merge pe altă cale. Ajută-ne să pășim pe ea cu bărbăcie și ajută-ne să primim harul și puterea de a merge, pentru că la sfârșitul căii vom ajunge unde ai ajuns tu, în slavă. Amin. O brazul drept întoarce cel către palme și lasă-l ca să fie dobit. Aștepta să fii răzblătit Că ce vă spun nu ură pentru ură ce eu vă spune nu ochi pentru ochi ce eu vă spun nu dinte pentru dinte Și fi ai iubirii Christo Piți ascultători, în cadrul studiului pe care îl facem împreună în Noul Testament, ne aflăm acum în Evanghelia după Matei, suntem la capitolul 19, pentru început astăzi citim versetul 26, urmat de gândurile pe marginea lui și apoi în continuare. Citim așadar versetul 26 de la Matei 19. Isus s-a uitat țintă la ei și le-a zis, La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu Putință. Ne aflăm, iubiți ascultători, în Împrejurarea, în care Domnul Iisus a discuția cu tânărul bogat care dorea să știe ce trebuie să facă pentru a intra în Împărăția Cerurilor. După ce tânărul l-a părăsit, rămâne de vorbă cu ucenicii și le explică ucenicilor că este foarte greu pentru un bogat să intre în Împărăția Cerurilor, mai degrabă intră o cămilă pe urachile acului decât un bogat în Împărăția Cerurilor. Ei au rămas foarte uimiți, contrariați și atunci el le vine în întâmpinare cu răspunsul pe care l-am auzit astăzi. Haideți să cugetăm împreună asupra acestui verset. Putem să spunem câteva gânduri ca acestea. Fixează-ți obiectivul și apoi trage cu arcul. Să nu tragi la întâmplare pentru că risipește în zadar săgețile. Observăm aici că Domnul Iisus înainte de a le da răspunsul s-a uitat țintă la ei. Și faptul cum te uiți la cineva are mare însemnătate pentru înduplecarea lui într-o parte sau alta, înspre bine sau înspre rău, înspre adevăr sau înspre minciună. Domnul Iisus a uitat la ucenici, adică i-a copleșit întâi cu privirea și apoi cu vorba. Așa trebuie să fie un propovăduitor al adevărului. Întreaga lui ființă cu gesturile cele mai mici trebuie să lucreze pentru biruința adevărului. Privirea însă are un rol important. A ști să stăpânești ascultătorii cu privirea înseamnă putere deosebită și siguranță în vorbire. Prin ochi poți câștiga pe oameni pentru Dumnezeu sau pentru diavolul. Mare atenție deci la ochi. Domnul să spunea, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. În adevăr, toate ei sunt cu putință, dar nu în afara legilor sale. Este bine să nu uităm. Ceea ce este în afara felului său de a fi, îi este cu neputință. De exemplu, îi este cu neputință să mintă. Citim la Tit 1 cu 2. Îi este cu neputință să scoate pe cineva din dragostea sa, dacă a venit la el cu credință și pocăință. În același timp, lui îi este cu putință, da. El poate să facă dintr-un fiu al satanei un copil iubit și sfânt al său. Lui îi este cu putință. El poate să izbăvească pe cel robit de patima bogăției, așa cum era tânărul bogat, și să-l ducă în împărăția sa slăvită. El nu se uită la mulțimea pecatelor noastre, ci în harul său minunat ne poate izbăvi de ele și ne face nepriheniți, frumoși pentru vecii vecilor, dacă îi dăm voie. Acum câțiva ani, un tânăr marinar s-a dus la teatru ca să mai petreacă. După un scurt timp, însă, lucrurile murdare pe care le auzea și le vedea pe scenă l-au scârbit. S-a ridicat de acolo și a plecat. Mergând pe stradă, s-a legat de o tânără fată care tocmai trecea pe lângă el și i-a zis ă, Domnișoare, nu vă supărați, pot să merg și eu cu dumneavoastră?" Cum să nu poftiți?" răspunse fata care era o credincioasă și mergea tocmai la adunare. Marinarul o însoții fără să știe unde merge. După câteva minute au intrat în sala unde se predica Evanghelia. Acolo tânărul a auzit despre întoarcerea la Dumnezeu, a vânzătoarei de purpură, Lidia. Dumnezeu a deschis inima tânărului, a înțeles ceva să zică crede în Domnul Iisus și s-a hotărât să urmeze Domnului Hristos. Mai târziu, fata aceea care l-a condus la adunare a ajuns desigur să fie soție. De atunci merg împreună pe calea adevărată, calea cea îngustă, ca niște copiii lui Dumnezeu și sunt o podoabă pentru adunare și o dovadă de puterea Evangheliei. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință, chiar și faptul că s-a dezbrăcat pe sine însuși de toată slava și bogăția, făcându-se rob și sărac pentru mântuirea noastră. Chiar și aceasta a fost cu putință. Dacă ne predăm Domnului Isus, așa cum suntem, cu neputințele, slăbiciunile și defectele noastre, atunci lui îi este cu putință să ne dezbrace de toate câte ne robesc, bogății și firea veche, Euul acela uricios. Cine devine una cu Dumnezeu prin credință, primește puterea lui Dumnezeu în el și atunci toate îi sunt cu putință. Toate lucrurile care ne dau viața veșnică, tot ce duce la desăvârșirea chipului lui Dumnezeu în noi, îi sunt cu putință lui Dumnezeu și nouă care ne-am predat lui la fel. Să privim la Dumnezeu, nu la noi, la puterea și înțelepciunea noastră sau la oameni să nu privim. Când noi nu mai vedem nicio rezolvare... La Dumnezeu sunt mii de căi și de posibilități. Părăsindu-ne pe noi, ne odihnim în Dumnezeu și în El putem totul. Prin cuvântul lui Dumnezeu suntem îndemnați. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitați-vă dar culoarea aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, om împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Recunoaștem, dragi ascultători, textul acesta scris în Evrei, capitolul 12, versetele 2 și 3. Slavă Lui pentru ce a făcut pentru noi, pentru harul pe care ni l-a dat, ca la rândul nostru, rămânând în El, să putem trăi ca El. Amin. Haideți să vedem acum reacția ucenicilor la răspunsul care l-au căpătat de la Domnul Isus. Citim astfel versetul 27 din Matei, capitolul 19, unde spune așa. Atunci Petru a luat cuvântul și a zis. Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Petru, ca întotdeauna, vorbărețiu. Adevărul poartă răsplata în sine însuși. Cine lasă totul pentru adevăr, Adevărul îi se dăruiește. Dacă vi la adevăr cu gând ca să primești altceva decât pe el însuși, încă nu cunoști calea spre fericire și lumină. Dacă vi la Domnul Hristos și la totul nu de dragul lui, ci de dragul răsplătirii însutite, n-ai lăsat nimic, ce ai făcut numai un târg. Oricine spune că a lăsat ceva pentru Domnul Iisus Hristos și pune preț pe ceea ce a lăsat, n-a lăsat tocmai ceea ce era principal și anume, Eul. Sfântul Apostol Pavel n-a mai pus preț pe cele lăsate, toate le socotea ca un gunoi, și bunurile materiale, și bunurile spirituale, și chiar însăși viața lui neprihănită. Toate acestea le-a făcut ca să-l câștige pe Hristos, deci nu darurile lui, așa cum găsim scris la Filipeni 3, versetele 7 până la 9. Fericit este acela care nu umblă după daruri, ci după dăruitor. Fericit este acela care mai presus de orice dorește adevărul, chiar dacă pentru găsirea lui trebuie să se piardă pe sine. De fapt, numai cine se pierde pe sine câștigă adevărul. Este și aici un fel de târg, dar un târg binecuvântat, de unde lipsește cu totul eul egoist. Stropul de apă câștigă marea întreagă numai atunci când se contopește cu ea. Și noi îl câștigăm pe Dumnezeu numai atunci când ne contopim cu el, când ne pierdem pe noi în el. Ceva să știi, tot trebuie să pierzi. Spune un proverb armean că trebuie să pierzi un vierme ca să prinzi un pește. Ucenicii lăsaseră doar o barcă și o mreajă și l-au câștigat pe Domnul cerului și al pământului, după cum spune fericitul Ieronim. Cine lasă cu drag puținul? Nu lasă numai asta, ci tot ce oamenii lumii pot câștiga sau dorit vreodată, căci oricine își lasă voia sa și pe sine însuși, a lăsat toate lucrurile în chip desăvârșit, ca și cum ar fi fost proprietatea sa liberă și le-ar fi posedat cu depline drepturi. În măsura în care ne-am dăruit lui Dumnezeu, se dăruiește și el nouă. Cine se dăruiește lui 100%, tot 100% l-avea pe Dumnezeu. Și cine îl are pe Dumnezeu, are și darurile sale. Plăcerea lui Dumnezeu este de a se dărui pe sine nouă oamenilor. Credința care lucrează prin dragoste este singura cale pentru a putea pune stăpânire pe Dumnezeu. Lui Avram cel credincios, Dumnezeu i-a spus așa, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Lucrul acesta este scris la Cartea Facerea, capitolul 15, cu versetul 1. Dumnezeu însuși este răsplata noastră dacă noi renunțăm la noi înșine. În versetul următor, versetul 28, Domnul Isus îi dă un răspuns lui Petru care întreabă Uite, noi am lăsat totuși și te-am ce răsplata avem. Să citim versetul 28. Isus le-a răspuns. Adevărat vă spun că atunci când va sta fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți cedea și voi pe cele 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Despre înnoirea tuturor lucrurilor să spunem câteva lucruri. Înnoirea tuturor lucrurilor se va face în timpul împărăției de o de ani, când lumea se va naște din nou, adică va fi o nouă rânduială, când toate se vor supune Fiului și după ce toate ei vor fi supuse, însuși Fiul se va supune Tatălui, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți, așa cum citim la 1 Corinteni 15 cu 28. Unele traduceri redau acest text chiar prin cuvântul naștere din nou, așa cum găsim comentarii la Evanghelia după Matei scrise de lopuhin. Despre acest timp binecuvântat au scris și au propovăduit cu putere în afară de apostoli mulți din mari scritori creștini vechi, cum ar fi de pildă, Papias și Policarp, ucenici ai apostolului Ioan, Justin Martirul, Tertulian, Origen, Grigore, Denisa și alții. Timpul acesta va veni, chiar dacă unii nu cred, sau mai bine zis, nu le place să creadă. Căci ceea ce este rânduit de slăvitul nostru Tată din Cer și de Domnul Isus Hristos, Marele nostru Mântuitor, se va împlini în ciuda tuturor celor care caută să ascundă acest minunat și de preț adevăr, adevăr care este și de mare mângâiere pentru suflete, adică venirea Domnului Isus. Înnoirea tuturor lucrurilor va avea loc. Cum va fi această înnoire în amănunt, nu ne este dat să cunoaștem deocamdată. Ceea ce este însă limpede, este faptul că Biserica Domnului Isus va fi înălțată în slavă și va sta alături de mirele ei pe scaunul de domnie, judecând și lucrând împreună la nașterea din nou a lumii. Toți vrăjmașii vor fi biruiți și supuși, toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea lui, așa cum citind la Psalmul 22, versetele 27-30. Iar judecata nu va fi numai rostirea sentinței, ci așa cum spune prorocul, când se împline judecățile tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea. Scrie aceasta la Isaia 26,9. Adevărat scrie și fratele Ion Marini în privința aceasta. Scopul arătării Domnului Isus Hristos este restatornicirea lucrurilor, instaurarea păcii lui Dumnezeu tulburate de păcat, și de stăpânirea satanei. Textul acesta se găsește scris în Familia Creștină, numărul 56 paginile 12 din anul 1941. Unde stă Fiul omului pe scaunul de domnie, acolo se înnoiesc lucrurile, fie într-o inimă, fie pe întreg pământul. Semnul că trăiește în mine Domnul Hristos este viața nouă pe care o trăiesc. El toate lucrurile le face noi, dar unde stăpânește șarpele cel vechi, diavolul, acolo toate lucrurile sunt vechi, murdare și purtătoare de moarte. Păcatul, sub toate formele lui, învechește și murdărește inima. Cine l-a primit pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor prin credință, devine un om nou, un mădular în biserica sa, care la înnoirea tuturor lucrurilor va sta pe scaunul de domnie și va judeca lumea binecuvântat să fie Marele nostru Mântuitor! Amin! În versetul următor, 29 de la Matei 19, Domnul Iisus își continuă vorbirea ca drept răspuns pentru întrebarea pusă de Petru. Și el spune așa, Ori și cine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu, Va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Despre această lepădare și lăsarea atâtor lucruri pentru numele Domnului Isus, numai ca să primim viața veșnică împreună cu El, să spunem câteva gânduri. Pe calea cea strâmtă, a adevărului și a vieții nu poți merge decât gol, fără nici un bagaj. Spre casa cea veșnică pe care ne-a pregătit-o Domnul în înălțimea Sfințeniei sale, nu se poate zbura decât atunci când toate legăturile păcatului și ale pământului sunt tăiate. Orice greutate, cât de mică, împiedică zborul. În portul păcii și al fericirii pregătit de Harul lui Dumnezeu, nu poți ajunge decât înnotând dezbrăcat de orice haine, căci orice îmbrăcăminte pământească te trage la fundul mării lumii și nu poți înainta. Este primejdios să înnoți îmbrăcat cu toate hainele. Este primejdios să te atingi de adevărul lui Dumnezeu când ești stăpânit de vreun păcat, stăpânit de viața lumească sau de vreo învățătură străină de Sfânta Scriptură, ne spune Sfântul Ioan Scărarul. Ori și cine și-a lăsat case pentru numele meu, spune Domnul, va primi sutit case. În casa adevărului și a dragostei lui Dumnezeu, nu poți intra decât atunci când ai părăsit orice altă casă. Casa învățăturilor religioase și străine de Sfânta Scriptură, casa filozofiei lumești, casa obiceiurilor pământești. Cine a lăsat pentru numele Domnului Isus, deci nu pentru mântuirea sa, ci pentru numele Lui, pentru adevărul Lui, Cine a lăsat prietenii, viața familială, viața religioasă, moștenită de la părinții firești, acela va primi de o de ori mai mult acum, deci în lumea aceasta, împreună cu pregoniri, așa cum citim la Marcu 10 cu 30. O, oh, cât de adevărat este cuvântul lui Dumnezeu! Ceea ce ne făgăduiește el este cu mult mai mult. Numai o sută de frați și numai o de surori avem noi, cei care am părăsit cu adevărat legăturile familiei firești pentru Domnul Isus? O nu. Avem mii, zeci de mii milioane. Așa lucrează el în dreptatea și dragostea sa minunată. Ne dă atât de mult încât nici nu putem gândi. Ceea ce ne-a pregătit harul lui Dumnezeu, întrece orice pricepere. Cu cât suntem mai ușurați de lucrurile pământești, cu atât suntem mai grei de harul lui Dumnezeu. Și cu cât suntem mai împovărați de Harul lui Dumnezeu, zburăm mai ușor spre veșnicia fericită. Poverile Harului ne dau avânt spre înălțimele adevărului și sfințeniei lui Dumnezeu. Anumite motive de ordin tehnic care ne depășesc ne-au adus la o încheiere mult mai timpurie a programului și anume programul 168, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cele aproximativ șase minute care ne-au mai rămas disponibile le vom folosi dând citire la două poezii. Poeziile acestea sunt complementare. Prima ne vorbește despre repeziciunea cu care trece viața. În a doua vom fi sfătuiți să ne facem timp, acum cât se poate încă, pentru a ne pregăti un sfârșit glorios. Să le ascultăm! Ce trecător e ceasul vieții? Ce trecător e ceasul vieții și cum aleargă de grăbit? Cu ce precizie te duce nepăsător către sfârșit? Și acolo în ceasul cel din urmă, când într-o clipă ai să desfășurată întreaga viață, unde ai să poți să evadezi? Ce mai poți face când viața ți s-a curmat pentru vecii? cât te izbate, ori ce ai face, tu înapoi n-ai să mai vii. Nepăsătoare ți-a fost viața și ce puțin ai cugetat la sufletul pe care Domnul ca pe o podoabă ți l-a dat. ce -ai să te faci când pragul morții îl vei păși necunoscut? Se vor deschide chiar sub tine adânci abisuri fără fund. Și când vedea i focul veșnic de care ai râs când n-ai crezut, Când te-o întâmpina satana, ce -ai să te faci suflet pierdut? Atunci, a disperat la culme, vei implora cu preț enorm un singur ceas, Atât din viață, ca să te pregătești să mori și n-ai să-l ai. Să nu ți-l dă nimeni și atunci, în scrâșnete de dinți, tu ai să treci în veșnicie cu multe remușcări fierbinți. Tu ai fi putut primi credința, tu ai fi putut trăi curat și semeni cu a ta iubire spre Domnul i fi îndreptat. Din viața ai fi putut da mâna cu cel ce a judecători. iar el în ziua morții tale ar fi venit ca salvator. Dar azi, când firul vieții tale mai e întreg, mai e legat, mai poți rămâne nepăsare când Domnul vrea să fi salvat? Aici e toată pregătirea, în rai să intri sau uniad. Fi gata nu și care clipă de-al morții sol să fi chemat. Căci azi... În mâna ta puterea să fii în veci de veci în cer Sau să alegi nefericirea și pentru veci de veci să pieri Căci trecător e ceasul vieții și cum aleargă de grăbit Grăbește-te și tu la rânduți să-ți pregătești divin sfârșit Amin Fă-ți timp în trecerea grăbită prin lume către veci, Fă-ți timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să vezi durerea și lacrima arzând, Fă-ți timp să poți cu milă să le alini trecând. Fă-ți timp pentru adevărul și adânciri în vis, Fă-ți timp pentru cântare cu sufletul deschis. Fă-ți timp să vezi pădurea, să asculți lângă un izvor. Fă-ți timp să auzi ce spune o floare, un cocor. Fă-ți timp să aștepți din urmă când mergi cu slăbănogi. Fă-ți timp în munte seara, stând singur, să te rogi. Fă-ți timp să stai cu mama și tatăl tău bătrâni. Fă-ți timp de o vorbă bună și o coajă pentru câini. Fă-ți timp să stai aproape de cei iubiți voios. fă timp să fii și al casei, în slujba lui Hristos, fă timp să guși frumsețea din tot ce e curat, fă timp, căci de taine și lumi conjurat. Făți timp de rugăciune, de post și meditării, făți timp de cercetarea de frați și de adunării, făți timp și adunăți zilnic din toate câte un pic, făți timp, căci viața trece și când nu faci nimic. Fă-ți timp lângă cuvântul lui Dumnezeu să stai. Păți timp, căci toate acestea au pentru tine un grai. fă timp să asculți la toate, din toate să înveți. Fă-ți timp să-i dai vieții și morții tale preț. fă timp acum, când urmă zadarnic ai să plângi. Comoara risipită a vieții n-o mai strângi. Doamne! Ajută-mă și pe mine și pe fiecare ascultător al acestui program să ne facem timp acum pentru cele veșnice, pentru slavata ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Timpul trece ca o clipă, ca un gând, ca o suflare. Trece timpul ca un vuiet, ca un vis, ca o chemare.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 Vezi cum viața ți se trece. Trece timpul ca și calul, Tras de voi pe uli surte Milioane ani adună Dar continuă să zburde Mereu vechi și totuși tânăr Adunând fără să scadă Te lovește fără milă Nu vrea plânsul să ți-l Nu nu vrea plânsul să-ți-l vadă. Cinti, ca și carul, tras de voi pe omulii surde. Milioane ani adună, dar continuă să zburde. Mereu vechi și totuși tânăr, adunând-de fără să scadă, te lovește fără milă Nu vrea plânsul, să-ți va nu vrea plânsul, să-ți vadă din trece ca o glipă, ca un gând, ca o suflare. trece timpul ca un huiet, ca un vis,